Погано йому прийдеться, коли власть перевернеться. Он що? Карлюзі був гидкий цей селянин, що не міркує інакше, як тільки з погляду власної шкури. Як скотина, куди не стьобне, туди й піде. Народ, подумав Тома. Позітхавши над сумною долою комуни, як власть перевернеться, селянин встав і раптом запитав. А ви до комуни не пристаєте? Ні, сухо відповів карлюга і теж устав. Йому набрид дядько, і хотілося, щоб він скоріше йшов із хати. Та таким людям, як ви, і не годиться з усякою босотою. Там. Тома нічого не відповів, а коли дядько нарешті вийшов із своїми ночвами, карлюга ліг на ліжко, стомлений, як од довгої й роботи. Так, його затишок зруйновано. Треба шукати іншого місця, куди б не сягали брудні хвилі стихій, думав Тома і ненависть піднімалася в його грудях проти нових пожильців, що так брутально вдерлася в його самотність і сповнили турботним галасом і метушнею його лісовий закуток. А приїжджі розташовувалися на подвір'ї як у себе вдома і почали вже лагодити другу половину флігеля. На карлюгу всі дивилися скоса, і тільки Гайдученки привітливо кивали йому головою при зустрічі. Одного дня Гайдученко виїхав під водою до залізничної станції і повернувся тільки через три дні. Замість нього на подвір'ї господарював чмир, даючи всьому лад. З підслуханої розмови Корлюга довідався, що комуну затверджено, і їй наріжуть землі та дадуть допомогу. Одне тільки його дивувало, що комунари не виявляли особливого захоплення. «Певна комуна комуною, а у цих селяків своя думка», – посміхнувся сам собі Корлюга. Минали нудні осінні дні, Гайдученко рідко з'являвся на подвір'ї, а ночами в його кімнаті довго горіло світло. Карлюзі кортіло поговорити з Гайдученком, але не випадало нагоди. Та одного ранку агроном несподівано сам зайшов до Карлюги і, кивнувши головою господареві, сів на чурбак коло вікна. Карлюга стежив за гостем. «Ось уже місяць, як ми з вами близькі сусіди, а досі не зазнайомились ближче». «Все робота та господарчі турботи. Ніколи і вгору глянути», – немов виправдуючись, – сказав Гайдученко. «Та я бачу, що ви дуже зайняті. Ви любите морочити собі голову дрібницями». Карлюга хотів сказати дурницями та для першого знайомства утримався. Він стежив за обличчям гостя і бачив те, чого він не помітив під час першої зустрічі. Гайдученкове обличчя було надто рухливе, як це буває в дуже нервових людей – і щоразу рот його неприродно кривився, немов з огиди або від болю, а права брова, підморгуючи, тремтіла. Як то дрібниці, підняв брови Гайдученко, і разом із здивуванням весела посмішка промайнула в нього коло рота. Він, видимо, зрозумів затайну думку карлюжину і відповів на неї Одна людина ніколи не досягне того, чого можна досягти колективом. Колективом? глузливо усміхнувся карлюга і махнув рукою ви хочете сказати «в отарі або в череді?» У чорній вовні корлюжиної бороди і вусів забіліли рядки зубів, і чомусь вони спали на очі Гайдученкові. «Чому отара, череда, а не колектив?» «Не сподівався від вас обивательського упередження», розчаровано сказав Гайдученко, і в цьому розчаруванні чулися ворожі нотки до цієї людини, що так презирливо ставиться до людського колективу. «Отара стає тільки тоді колективом», коли кожен член її усвідомить інтереси всієї отари. «У ваших волиняків яке вже там усвідомлення?» Карлюга засміявся, немов забулькав, занурившись головою у воду. Гайдученко силово посміхнувся. «А на чорта ж тоді ми! Ми, що можемо посунути наперед і прискорити те усвідомлення інтересів. Хіба на нас не лежить обов'язок ту свідомість передати отарі?» «Це як кому?» – непевно протяг Карлюга. У кожного барона своя фантазія. Гайдученко утримався від подальшої суперечки, але Тома його зацікавив. Що воно за один? Колишній інтелігент чи просто волоцюга? Карлюга помітив небажання Гайдученка далі провадити розмову і перевів розмову на спокійніший тон, намагаючись витягти якнайбільше інформацій. Те саме мав на меті Гайдученко. «Так ви, кажуть, комуну заснували?» «Так, заснували». «А вам цікаво? Може запишитесь до комуни?» «Ні, до комуни мені нема чого лізти». «Та й навіщо це?» «Щоб зробити отару колективом. Навчити оту сіру скотину, який ви, мудрець, ставите завдання усвідомлювати спільні інтереси», – отказав Гайдученко, усміхаючись не знати від чого, чи одна тяку на ставлення селян до карлюги, чи от чогось іншого. Але Тома захвилювався. Він, втрачаючи рівновагу і намагаючись її втримати, кинув не до речі. У кожного барона своя фантазія. Хоч почуття образи й залило всю істоту корлюжину гарячою хвилею, та він змовчав і стримав себе від будь-якої противної акції. Тома, коли треба було, умів себе загнуздати. У кімнаті снували легкі присмерки рану згаслого осіннього дня і речі втрачали свої опуклості, а контури їхні здавались завирізані з паперу. Гайдученко чорним силуетом маячив на тлі вікна, і це чомусь дратувало корлюгу, немов на око попала Порошинка і заважала дивитися. Він устав із свого ослінчика і пройшовся по кімнаті, порушивши сторожку тишу мовчанки. Певно, цю людину життя немало терла на своїх жорнах, і неласкава доля добре випатрала з нього молодечу зухвалість та безоглядність, лишивши йому надовічне користання, старечу обережність і підозрілість до всього нового і незвиклого думав Гайдученко про карлюгу. А Тома, ходячи з кутка в куток, нервувався своєю невправністю в розмові з якимось пересічним агрономом. Звик до тупоголових дядьків, а коли довелося говорити з людиною трохи розумнішою за них, то вже й не можеш, докоряв сам себе карлюга. Безперечно, що це один з Дон Кіхотів, що все життя шукає правди і кумедно розбиває собі лоба там, де його можна і не розбивати. І певно, він не раз цей агроном бився лобом об тверді речі, бо ж недаремно смикаються у нього брови і кривиться рот. Так думав Карлюга тоді, як Гайдученко сидів нерухомо коло вікна і не знати було, чи стежить він за Карлюгою, чи замислився. Нарешті агроном порушив мовчанку. «Мене цікавить, яким способом ви...» – Гайдученко запнувся. «Ви заробили собі у селян репутацію святого. Дурниці та все». Дражливо відказав Карлюга, на мить зупинившись. Потім він знову важко заступав по скрипучій підлозі, немов олив'яними ногами. Звичайно, дурниці. Я то не вірю, що ви святий і мудрець, як це думають поліщуки, але мене цікавить, якою ціною ви таку репутацію заробили. Нічого це не варто, дражливо відказав Карлюга і зупинився посеред кімнати, очікуючи. Видно було, як Гайдученко знизав плечима і встав. Господар радий був, що гість виходить, і, щоб стушувати можливий неприємний відтінок розмови, сказав Сподіваюся, що ми ще поговоримо з вами. Я з охотою, якось просто і навіть радісно відповів Гайдученко. У цих хащах інтелігентна людина, рідка знахідка. закінчив він уже зовсім миролюбиво виходячи з хати. Коли він зачинив за собою двері, каролюга висунув голову у темні сіни і запитав А до вас можна зайти? «Можна, звичайно, тільки... тільки у мене жінки і той... не прибрано». У голосі Гайдученковім чулася непевність людини, що їй незручно було відмовити, але не хотілося й давати згоду чи запрошувати. «Ну, бувайте», – сказав королюга в темряву і зачинив двері. «Вагається, але чому?» «Невже справді причиною є неприбрана кімната? Але ж вона може бути і прибрана». За справжню причину такої відповіді Гайдученка Королюга вважав щось більше за неприбрану кімнату. Цікавість його до агронома збільшилася, і він радий був, що розмова набрала гостроти, і він не виявив свого дріб'язкового роздратування. Замкнувши двері, Королюга вийшов на подвір'я. Там метушилися комонари, пораючись коло скотини. Вечір чорною лавою насував з лісу, і контури будівель тонули в чорному смерку. Десь далеко Белка от церковний дзвін поважно та спроквола, і Лунко гнувся над лісом переливами міді. Якась сумирна тиша зійшла на Карлюгу, і він вийшов за ворота садиби, простуючи знайомою дорогою до піщаних дюн. Такі прогулянки він робив часто, годинами висиджуючи на пеньку край дороги і думаючи свої думки. У садибі все вже спало, і турботний шум затих, коли Карлюга наблизився до неї, повертаючись додому. Скрізь було темно, і тільки одиноке вікно в мезоніні, старанно затулене якимось дрантям, пропускало слабенькі промені. «Агроном не спить!» – промайнула в голові і викликала безліч думок. «Що він там робить? Що воно за людина?» Одне було безперечно – агроном – непересічна людина, а тим більше – небездурботний обиватель, як спочатку думав Карлюга. Розділ шостий. Підстрелений чмир. Залякані примарами війни і голоду, кинувши на поталу кривавій навалі століттями насиджені села та хутори, люди лавами сунули на схід. Там за спинами над шанцями світової війни скреготали човунні зуби смерті і жерли кинуті оселі, а житці, їхні з милими дітьми, склавши убогі манатки на вози, тяглися битими шляхами на тихий схід. Мерли дорогою діти, спродувалося за безцінь майно, приставали й дохли коні. І коли вже не було чого їсти та не змога рушати далі, утікачі зупинялися й осідали, морально знищені, украй зубожілі. Панські маєтки всотували в себе дешеву робочу силу, що її можна було безкарно визискувати, бо однаково нікуди вже не підуть оці затуркані волиняки, подоляни, галичани, холмщани. Досить вони зазнали поневіряння і будуть робити те, що їм не накажуть, аби лише знову не рушати кудись у незнану далечінь. Рабська покора прикувала цих людей до панської роботи, і вони тільки й могли мріяти про вороття на свої старі місця. З революцією безземельні утікачі залишилися й без роботи. Сільські громади неохоче приймали їх як претендентів на землю. Через це саме Чмир і звернув увагу Гайдученкову на них, як на людський матеріал для комуни. Однаково селян до комуни чи колективу не навернеш, доки не буде наочного прикладу. Одна надія на утікачів що їм однаково нікуди податись. Та й з сіл їх тепер виживають. Треба з цього скористатись. Виходить, економічний притиск? А це не дуже впаде у вічі. Шмир поглянув на Гайдученка, і в його очах промайнули жартівливі іскорки. Він знає Артема ще з того часу, як вони вдвох ходили до сільської школи в далекому Волинському селі. Півтора десятка років товариші не зустрічалися, і здавалося, що життєві шляхи їхні навіки розійшлися. Чмир чув, що Артем Гайдученко потрапив до якоїсь школи і довго там учився чи на агронома, чи на інженера, але куди він подівся по тому – не знав. Самого Андрія Чмиря злидні вигнали з рідного села Рано, як ще не вийшло йому й 14 років. Господарювати не було на чому, і ухвалили вони з батьком кинути господарство на матір та маленьку сестру і йти на заробітки. Не минуло й року, як Андрію батько скалічився на будівлі моста і мусив повертати додому. Молодий чмир став сам перед широким світом. Не один рік довелося йому поневірятися, поки не потрапив він до гути спочатку за чорнороба, а потім і за учія при майстрі. Наука його посувалася добре, і недовзі став він за майстра. Батько його до того часу помер, сестра віддалася, а на господарстві залишалася стара мати – що їй допомагав Андрій. Думав вже забрати її до себе на гуту Чмир, та на перешкоді стала війна. Довелося Андрієві кидати насиджене місце та одягати сіру шинелю. Потяглися нудні роки війни, що проте дали багато дечого втямки Андрієві з того, чого він до того не розумів. Революція для нього не була несподіванка, а давно жадене закінчення безглуздої різанини. Тим-то Чмир додому не повернувся – а з головою пірнув у визвольну боротьбу і, певно, не зустрів би Гайдученка, свого товариша дитинства, на гуті, коли б Андрієві не перебили десь на волзі ноги та ребра. Ребро довелося залишити в шпиталі, а з поламаною ногою їхати на гуту. От свою службу чмир на фронтах революції і нудно йому було сидіти на гуті, тому він так і зрадів Гайдученкові, особливо по тому, як той повідав свої наміри заснувати комуну. Чмиреві було приємно зустріти людину, з якою товаришував ще замолоду, а ще приємніше було, що та людина не ворог, і вони можуть працювати разом. Він усміхнувся з вагання Гайдаченкового використати економічний притиск і, поклавши руку на плече товаришеві, мовив, «Без цього не обійдеться». «Ну що з того, що дехто зрозуміє, що ми скористалися із крутного становища людей? Хай собі!» Все це так, але тепер ми в таких обставинах, що братися до відвертого притиску, немає рації. Треба принаймні маскувати все під добровільність. Звичайно, я ж не кажу, що треба пертись на всі заставки, але треба усвідомити собі, що на підвалинах добровільності тепер ще нічого не зробиш. Утікачі мусять піти до комуни, бо їм однаково нікуди йти. Це вже і є економічний примус. Та проте і комуни ми обстоюємо не тому тільки, що це в плані нашої політичної роботи, а й тому, що це економічно вигідно передусім для тих, хто в ту комуну йде. А пощастить з утікачами, підуть і місцеві селяни. Наш селюк легко здається, коли бачить добрі наслідки на власні очі. Його агітацією не дошкулиш. Справді, притягти утікачів до комуни було легко. Тільки люди ті не дуже припали до серця Гайдученкові, та й чмир на них не покладався. «Якісь немов прибиті, слова з ними не промовиш. Доведеться попрацювати, доки вони обговтаються». Артем нічого не відповів на останні слова і перевів розмову на організаційні справи. На перший період існування комуни доведеться, звичайно, йому, Артемові, взяти на себе головування. Тоді йому легше буде домагатися в центрі і на різки землі, і допомоги. Чмиреві доведеться стати на заступника. Шмир заперечливо закрутив головою. Він не може бути заступником. Треба заступника обрати з числа утікачів, а Андрій буде зазвичайного члена. Він буде рядовик і дасть йому змогу ближче підійти до членів комуни, що природно сторонитимуться гайдученка як інтелігента, принаймні на першій порі. Нелегко нам доведеться попервах, висловив уголос свою думку Гайдученко що важко, то нічого, аби дійти мети. Погано буде, якщо щось стане на перешкоді. Товариші помовчали, кожен думаючи про своє. «Сволоти ще багато по лісах», – проголосив свою думку Чмир. «Нічого, ребер, щоб прострілювати, у нас вистачить», – відповів з усмішкою Гайдученко. «Та мене вже раз прострелили, мені не страшно. А от тобі як, дивлячись на тебе, і мені байдуже?» Товариші потиснули один одному руки, і в тому потиску Гайдоченко відчув мужню підтримку людини, на яку можна цілком звіритись. Розділ сьомий. Легковажна зацікавленість. Непривітна порожнява охопила карлюгу, коли він переступив поріг своєї кімнати. Ніч струмила в шибки своє тьмяне світло та не освітлювала кімнати, а тільки допомагала орієнтуватися. З певністю звиклий людини Тома підійшов до ліжка і сів. Йому не хотілося спати, хоч час і був уже не ранній. Десь під підлогою шароділи миші, сковзалась на шибці осіння напівдохла муха та пахтіли свіжі липові тріски. Тома підносився думками на абстрактні позиції свого «я» і оглядав події минулого дня. Вони, ті події, не викликали нічого, крім тихої лагідної нудьги. Навіть згадка про гострі слова Гайдученкові не порушила душевного спокою. Тома полишив дрібниці і думав, як урятувати свою самотність, що він її плекав ось уже два роки – самотність, стомленої життям людини, ту цілющу самотність, що притамовує болі і надає невимовної лагідності. От і тепер, здається, нічого не змінилося проти попередніх часів. І шкребеться миша під підлогою, і муха шародить на склі, а немає певності, що хтось брутально не порушить цей затишок і не розіб'є зачароване коло самотності на доказ можливості цього, знадвору почулося іржання та тупіт кінських вніг. Щоправда, коняка скоро заспокоїлася, та все ж своїм голосом нагадала, що немає вже колишньої тиші, що зникла п'ятикілометрова відстань від живих турботних людей. «Стихія, що далі бойніше підносить свої хвилі, щоб знищити мій острівець», – подумав карлюга і підвівся на ліжку. Він машинально відчинив двері і вийшов на подвір'я. Німотна тиша обгортала ліс і садибу. Все потонуло в чорній атраментовій пітьмі, і тільки з вікна Мезоніна через драну завісу пробувалися промені світла та час від часу чулося притишине чи то брязкання склянками, чи цокання залізом. Карлюха підійшов під самісіньку стіну будинку і почав слухатися. У Мезоніні хтось не спав, певна Гайдученко, бо кому ж як не йому вовтузитись серед ночі? Промінь кілька разів блимав. Видно, хтось проходив між діркою завіси та лампою. Так, Гайдученко щось робить ночами. Проте Карльога не має сумніву. Але чому він нічого не говорить про свою роботу? Хіба в ній є щось секретне, а чи може злочинне? Потроху Карльога почала захоплювати примітивна зацікавленість та дитяче бажання дізнатися, що там робиться в того чудного агронома за завіскою в Мезоніні. Йому навіть весело зробилося від цього бажання. Щось зухвало молодече було в ньому. Веселі, легковажні думки поскакали горобцями в голові, і Карлюга мовчки підійшов до сходів та подався ними на горище, поминувши свою кімнату. Обережно пробираючись поміж кроковими і бантинами, він дійшов до дахового вікна і висунув у нього голову. Звідти до освітленого вікна було зовсім близько, але нічого не видно. Та хоч нічого не побачив Карлюга, зате почув якесь шкварчання, немов жарилося сало, і помітив, що світло з кімнати світить нерівно, а раз у раз спалахує. Тінь от людини кілька разів промайнула перед світлом і почулися стримані кроки на підлозі.